Omul. El, omul, să stăpânească. Geneza, capitolul 1, versetul 26. Fiți tari în credință. Fiți oameni. Întăriți-vă. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 13. Fiți oameni. Veniți-vă în fire. Isaia, capitolul 46, versetul 8. Omul este o taină. Omul este om numai când stă în legătură cu Dumnezeu prin credință, altfel cade în rândul celorlalte viețuitoare fără rațiune care nu se pot ridica mai sus de cele ale cărnii. Omul este numai ceea ce ascultarea sau neascultarea de adevăr a făcut din el. Omul este lucrarea căutărilor sale, bun sau rău fericit sau nefericit, adevăr sau minciună. Omul este făptura cea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este un mic creator, un stăpân. Este valoarea cea mai mare de pe pământ și făptura cea mai însemnată dintre toate făpturile Universului. Omul este o părticică din Dumnezeu. Prin căderea lui în păcat, Dumnezeu i-a simțit lipsa și de aceea a făcut tot ce s-a putut face pentru readucerea lui la starea de la început. Omul este o harfă pe care cântă ori Dumnezeu, ori diavolul. Este o corabie cărmuită ori de Duhul Sfânt, ori de Duhul Păcatului. Este un condei. Scrie cu el ormâna adevărului, Ormâna minciunii. Omul este valoarea cea mai mare de care trebuie să ținem seama. Om cu adevărat este cel care răspândește lumină în jurul său prin gândire, prin vorbire și mai ales prin trăire. Om cu adevărat este numai cel care se supune adevărului lui Dumnezeu. Om cu adevărat, ești numai atunci când îți ridici ochii în sus spre Dumnezeu, care te face bun și sfânt ca El. Numai sfinții sunt oameni. Om cu adevărat devii numai atunci când te lepezi de tine, de eu tău, și te arunci la picioarele lui Isus. Numai cel care recunoaște și se supune adevărului este om cu adevărat, este liber și poate gusta fericirea chiar dacă are de suferit de pe urma adevărului. Omul devine cu adevărat mare numai atunci când adevărul este întrupat în el. Prin biserică, omul ajunge mai presus de îngeri, adică trece de la starea de slujitor la starea de stăpân, de la starea de creatură la starea de creator. Domnul Iisus a îmbrăcat firea noastră omenească nu numai pentru a plăti prețul de răscumpărare, ci ca să fie și un model de săvârșit al omului nou. Omul valorează înaintea lui Dumnezeu după prețul pe care el l-a plătit pentru răscumpărarea lui. Numai când rămânem în starea de om, putem să ascultăm de adevăr. Numai în Hristos omul devine om. Și se împlinește cu adevărat, pentru că Hristos îl liberează de păcat. Om înseamnă ființă care năzuiește spre cele înalte, spre lucrurile cerești, spre Dumnezeu. Omul rămâne om numai în lupta lui spre Dumnezeu, chiar dacă în această luptă este biruit de multe ori din pricina slăbiciunilor. Virtutea sau păcatul îi dă numele omului. Când lași cele josnice, devii om. La om în limba greacă îi se spune antropos, care înseamnă privitor în sus. Smerenia te face om cu adevărat. Te suie pe înălțimile lui Dumnezeu. Mândria te aruncă din cer și te preschimbă în diavol. Când te arunci pe tine... Ca să primești pe Isus la cărma vieții tale, devii om cu adevărat, primești chipul lui Dumnezeu în ființa ta, așa cum a fost omul la început. Ca și fructul putred care cade din pom fără să folosească la cineva, așa sunt mulți oameni, îmbătrânesc și cad, fără să fii fost folositor semenilor lor. Omul, un fiu al momentului. Ca și odinioară când Dumnezeu căuta nu preot, nu înțelept, nu proroc, ci un om, ca să-l pună în spărtură. Tot așa caută și astăzi. El vrea un om, nu un mare teolog, nu învățat, nu artist, nu scritor. Om, în greacă antropos, înseamnă privitor în sus. Cine privește în sus la Dumnezeu este om. O înșirare a anumitor slăbiciune ale omului sau a anumitor păcate ale lui va lăsa întotdeauna o urmă nenorocită în duh și în inimă, fie că lucrul acesta este vorbit sau scris. Omul știe să-și dirigeze rachetele, dar nu știe să se dirigeze pe sine însuși, numai ascultarea de dumnezeu îi de da această înțelepciune. Omul este ispitit să alerge după căruța care nu vrea să-l ia. Viața pământească nu este veșnică, iar omul aleargă după ea ca să-și o păstreze, dar ea fuge. Sunt oameni în preajma cărora te simți ca lângă un pom înflorit. Ei îți aduc în inimă și în suflet bucurie, o undă de liniște și îndemnul nerostit de a fi mai bun ca până atunci. Munca este mijlocul prin care omul poate să se afirme și să rămână om, efortul îl înnobilează. Cu cât omul se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât este mai copleșit de propriile lui slăbiciuni, păcate și lipsuri. Nu ești tânăr decât o singură dată, dar poți rămâne nematurizat o viață întreagă. Omul este atât de mare cât de mult poate fi folositor altora. De aceea măsura unui om se socotește după gradul de dăruire de care este capabil față de alții, în dragoste. Sunt două feluri de oameni plictisitori, cei care vorbesc prea mult și cei care ascultă prea puțin. Omul este în lume atât cât este idealul lui. Are personalitate Cine n-a prea avut o dihnă? Chiar dacă a greșit este omenesc, nu faceți din greșeală dovada omeniei voastre. Omul este singura viețuitoare care a învățat să dea ordine. Unii oameni devin prisos fiindcă se cred indispensabili. Nu orice om dezbrăcat este gol. Ordinea Privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Coloseni, capitolul 2, versetul 5 Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 33 Ordinea este legea de bază a tuturor celor create de Dumnezeu. Cine se abate de la ordine îl costă scump, adesea nu se mai poate plăti cu nimic. Ordine înseamnă viață și sfințenie. Moartea și păcatul e singura dezordine în împărăția lui Dumnezeu. Toate dezordinile își iau rădăcina în păcat. Cine vrea să înțeleagă adevărata rânduială, să o învețe de la Dumnezeu. El începe cu pacea. Cine nu trăiește în rânduiala lui Dumnezeu, nu va putea înțelege niciodată adevărata rânduială și cu atât mai mult să o facă. Ca să trăiești în bună rânduială în afară, trebuie să ai bună rânduială în inimă și nimic nu strică bună rânduială din viața cuiva decât păcatul. Acolo unde nu-i rânduială nu poate fi bucurie și pace, nu poate fi dreptate și sfințenie. Rânduiala trebuie să domnească în viața adevăraților credincioși și nici de cum să fie stăpânită, adică să o faci când îți convine. Rânduiala în adunarea și familia credincioșilor este, sau trebuie să fie, ca rânduiala pusă de Dumnezeu în trupul omului. Fiecare mădular se află la locul lui și cu slujba lui, pe care nu o poate face altul. O SÂNDIREA Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei capitolul 7, versetul 1 prin faptul că judeci pe altul, te o săndești singur. Romani, capitolul 2, versetul 1 Dar tu cine ești de judeci pe fratele tău? Iacov, capitolul 4, versetul 12 Duhul de judecată este un foc străin care arde și părlește rău pe toți cei care umblă cu el. Când judeci pe fratele tău în fața altora, cei ce ascultă se otrăvesc în duhul lor de o trava din duhul tău cu care judeci. Cu cât ești mai curat în cugetul tău față de Dumnezeu, cu atât ești mai înțelegător față de fratele tău și nu l judeci. Cine se cercetează adânc pe sine nu va judeca și nu va osândi pe alții. Cine judecă pe alții se îndreptățește pe sine. Cel ce judecă pe altul este misionarul diavolului, al întunericului și al firii pământești. Creștinul adevărat nu poate judeca pe altul pentru că trebuie să se judece tot timpul pe sine. Cine judecă bine, adică cine gândește bine, nu mai judecă pe alții. A judeca pe alții înseamnă lipsă de judecată. Cine bea vinul criticii se îmbată pe sine. Numai cel care are în sine multe lucruri de osândit, osândește pe alții. Negrește pe alții numai cel care poartă în sine cărbun stinși. cel care poartă flacără îi luminează pe toți. Cel ce socotește greșelile altora, nădăjduiește să și le ascundă pe ale sale. Când creștinul începe să dea înapoi, începe să critique. Acesta e semnul. Când viața personală duhovnicească se răcește, cresc atitudinile critice față de alții. Când ne aprindem împotriva altora, esem că ne-am răcit în noi înșine. Cine osândește pe altul nu se mai osândește pe sine, pentru că dacă s-ar judeca pe sine, nu i-ar mai rămânea timp pentru altul. Dacă îl judec pe aproapele meu altfel decât pe mine, judec fals. Numai în măsura în care îți dai viața ca să mântuiești pe altcineva, ai dreptul să-l judeci. Altfel te încarci cu o vină grea. Noi credincioșilor din timpul Harului nu ni s-a dat slujba de judecători și osânditori, decât într-un singur caz să ne judecăm și să ne osândim pe noi înșine. Pentru ceilalți oameni trebuie să fim netezitori de drumuri ca să vină ușor la Mântuitorul Isus. Spală-te pe degete, înainte de a-mi arăta mie petele. Cel ce acuză foarte ușor pe ceilalți este de cele mai multe ori unul care se acuză singur.